Книга 3. Белла Особиста прив'язаність. Розкіш, яку можна собі дозволити, тільки коли всі вороги знищені. До цього ж часу кожен, кого ти любиш, заручник, який підриває твою мужність і спотворює твій суд. Орсон Скотт Карт. Імперія Це більше був не нічний кошмар. Чорна шерега, яка сунула на нас крізь людяний туман, зборунений їхніми ногами. Ми всі помремо, подумала я в паніці. Мене переповнювала розпука, через ту, кого я оберігала. Але навіть думка про розпуку відвертала мою пильність. А зараз я не могла собі цього дозволити. Мов привиди, вони наступали. Їхні чорні мантії гойдалися від руху. Я бачила, що пальці їхні скрючені, мов білі, як кість пазурі. Вони розосередилися, розійшлися, щоб підступити до нас з усібіч. Нас було значно менше, все скінчилося та знагла, мов небо, розітнула блискавка, сцена цілковито змінилася. Хоча, начебто, нічого не змінилося, волтурі й далі насувалися на нас, готові вбивати. Змінився тільки кут, під яким я тепер дивилася на світ. Зненацька я відчула голод. Мені кортіло, щоб вони напали. Паніка поступилася місцем жадобі крові, і я поповзла вперед усміхаючись. І рик вихопився з-поміж моїх вишкірних зубів. Розділ 19-й Вогонь Біль був приголомшливим. Саме так, я була приголомшена. Я не розуміла, не тямила, що зі мною відбувалося. Тіло моє відштовхувало біль, і я раз по раз поринала в чорноту, яка полегшувала секунди або й хвилини агонії. Та водночас ускладнювала і так слабкий зв'язок із реальністю. Я спробувала розділити свій світ – Сон був чорним, а біль приглушеним. Ява була червоною. А відчуття таким, наче мене розпиляли навпіл. На мене наїхав автобус, потовкла ціла банда чемпіонів із боксу, потоптали бики, занурили в кислоту. І все це водночас. Ява приносила враження, що тіло моє б'ється і звивається, хоча насправді я не могла і м'язом поворухнути. Ява давала усвідомлення. Що існувало дещо набагато важливіше, ніж ці тортури. Проте я не могла згадати, що саме. Ява навалилася на мене занадто швидко. Якоїсь миті все було так, як і мало бути. Я була оточена людьми, яких любила. Усмішками. І хай як це було неймовірно. Але в мене складалося враження, що незабаром я отримаю все, чого так прагнула. За що боролася. А тоді якийсь крихітний, неважливий гвинтик зламався. Я побачила, як перехилилося моє горнятко. Темна кров потекла з нього, лишаючи плями на бездоганно білому покривалі. І інстинктивно кинулася рятувати ситуацію. Я вже бачила, що інші прудкіші руки випереджають мене, проте й сама тягнулася. А внутрі моєму щось рвонуло у протилежний бік. Тріск, хрускіт, біль... Чорнота навалилася, і раптом змилася новою хвилою тортур. Я не могла дихати. Колись я тонула, але відчуття було зовсім іншим. Зараз у горлі просто пекло. Знову чорнота. Голоси. Вони волали, а біль повертався. «Напевно плацента відійшла!» Щось гостріше залеза прошило мене. Це були слова, які я втямила, незважаючи на нелюдський біль. Відійшла плацента. Я знала, що це означає. Це означало, що дитина моя вмирає у мене в лоні. «Визвольте його!» – заверещала я до Едварда. Чому він і досі нічого не вдіяв? «Він не може дихати! Робіть щось мерщій!» «Морфій!» Він хотів зачекати, поки подіє знеболювальне, а наша дитина тим часом умиратиме? «Ні, мерщій!» Задихнулась я, не в змозі докінчити фразу. Чорні крапки заплямували світло в кімнаті, коли мій живіт ростяв інший, холодний біль. Це збентежило мене. Я інстинктивно хотіла захистити Лоно. Малюка, мого крихітного Едварда Джейкоба. Але я була за слабкою. У легенях пекло. Кисень уже весь вигорів. Біль знову відступив, хоча зараз я чіплялася за нього. Мій малюк... «Моє немовлятко помирає. Скільки часу минуло? Секунди чи хвилини?» «Біль відступив. Тіло заніміло. Я нічого не відчувала. Я й досі нічого не бачила, проте чула. У легенях знову з'явилося повітря. Воно бульбашками дерло горло. Вгору вниз». Бело, не думай втратити свідомість. Ти чуєш мене? Тримайся! Ти мене не полишиш! Ти змусиш своє серце битися!» «Джейкоб? Джейкоб і досі був тут, і досі намагався врятувати мене. Звісно, хотіла я йому відповісти. Звісно, моє серце битиметься. Хіба я їм обом не пообіцяла? Я хотіла відчути своє серце, знайти його, але загубилася у власному тілі. Я не відчувала нічого, що мала б. Усе наче зрушило зі своїх місць. Кліпнула, і нарешті знайшла свої очі. Я бачила світло». Шукала поглядом не це, але то було вже краще, ніж нічого. Намагаючись сфокусувати погляд, я почула Едвардів шепіт. Ренесме. Ренесме? Не блідий ідеальний синок, намарений мною. На мить це вразило мене. А тоді мене огорнула тепла хвиля. Ренесме. Я змусила свої вуста ворушитися. змусила бульбашки повітря перетворитися на слова на язику. Змусила руки простягнутися. «Дай мені! Дай мені її!» Світло затанцювало, відбиваючись від Едвардових кришталевих рук. Іскри відсвічували червоним, кольором крові, якою була вимощена його шкіра. І в долонях у нього теж було червоне. Щось маленьке, яке пручалося, і з нього скрапувала кров. Він притулив тепле тільце до моїх слабких рук, щоб я начебто потримала його. Волога шкіра була гарячою. Гарячою, як у Джейкоба. Погляд мій сфокусувався. Зненацька все було чітко і ясно. Ренес мене плакала, але дихала коротко і важко. Очі її були розплющені. Вираз у них був такий уражений, що мені аж стало смішно. Маленька, ідеально кругла голівка була вкрита копною скуйовдженого вимащеного кров'ю волосячка. Райдужні оболонки очей були знайомого, неймовірного, шоколадного кольору. Попід кров'ю шкіра її була блідою, кремова слонова кість, уся, окрім щік, на яких грав рум'янець. Її крихітне личко було таким ідеальним, що я закам'яніла. Вона була вродливішою за власного батька. Неймовірно, неможливо Ренесме, прошепотіла я. «Така... хороша...» Неможливе обличчя зненацька всміхнулося широкою свідомою усмішкою. По рожевими мушлями вуст прозирнув повний ряд молочно-білих зубів. Вона нахилила голову до моїх грудей, шукаючи тепла. Шкіра її була гарячою і шовковистою, але не піддавалася, як моя. Аж раптом мене знову прошив біль. Один теплий удар. Я задихнулася. І тоді її забрали. Янгольського личка моєї донечки ніде не було. Я не бачила і не відчувала її. «Ні!» – хотілося заволати мені. «Віддайте її назад!» Але слабкість перемогла. на мить мені здалося, що руки мої перетворилися на безвільні гумові шланги. А тоді відчуття в руках зникло геть чисто. Я більше не відчувала їх. Я більше не відчувала себе. Чорнота затолила очі, цілковита чорнота. Наче на обличчя миттю пов'язали товсту чорну пов'язку. Зав'язали не тільки очі, а й усю мене. Причавили незмірним тягарем. Боротися з цим не було снаги. Я знала, що набагато легше буде піддатися. Дозволити чорноті причавити мене глибше, глибше, глибше. Туди, де немає ні болю, ні виснаження, ні занепокоєння, ні страху. Якби йшлося тільки про мене, я б не змогла боротися довго. Я була просто людиною, і сили в мене були просто людські. Як висловився Джейкоб, задовго намагалась я вжитися з надприродним. Але йшлося не тільки про мене. І якби я зараз пішла найлегшим шляхом, дозволила чорноті поглинути мене, я би зробила боляче чи іншим. Едвард, Едвард. Його і моє життя переплелися в єдине. Обірвіть одне і обірветься друге. Якби він пішов, я б не змогла цього пережити. Якби я пішла, він також не зміг би цього пережити. А світ без Едварда здавався мені цілком безглуздим. Едвард мусив жити. Джейкоб. Він тисячу разів прощався навіки і тисячу разів повертався до мене, коли я найбільше його потребувала. Джейкоб, якого я ранила стільки разів, що почувалася злочинницею, чи наважусь я ранити його ще раз, на цей раз найгірше він залишався зі мною, незважаючи ні на що, а зараз він усього на всього просив, щоб я зосталася заради нього. Проте тут було так темно, що я не бачила жодного із їхніх облич. Все вважалося нереальним, і тому не здаватися, було ще важче. Але я й далі боролася з темнотою, Радше рефлективно. Я не намагалася здолати її, Просто чинила опір, Щоб вона остаточно не поглинула мене. Я не була Атлантом, А чорнота здавалася важкою, Як небесне склепіння. Я не могла втримати її на плечах. Усе, на що я була здатна, Це не дозволити розчавити себе дощинту. То було дуже схоже на мене. Я ніколи не мала снаги повставати проти сил, Дужчих за мене Не могла ні нападати на ворогів Ні втікати від них Щоб уникнути болю По-людському слабка Єдине, що я вміла Це терпіти Перетривати Вижити І зараз цього має бути досить Сьогодні цього має вистачити Я витерплю Поки не прийде допомога Я знала, що Едвард Робитиме все, на що здатен Він не здасться І я не здамся я затримала чорноту небуття на волосину від себе. Але цього було не досить. Самого мого переконання. Чорнота насувалася, поступово долаючи крихітний простір, який розділяв нас. Мені потрібно було щось більше, звідки черпати сили. Я не могла уявити Едвардового обличчя. Ні Джейкобового, ні Алісиного, ні обличчя Розалії, Карлайла, Рене, Чарлі, Есме. Нічого. Це не лякало мене, а раптом уже запізно. Я відчувала, що корчуся нестримно, і нема нічого, за що зачепитися. «Ні, мені треба було витерпіти. Едвард розраховував на мене. Джейкоб, Чарлі, Аліса, Розалія, Карлайл, Рене, Есме, Ренесме. І тоді, хоча я й досі нічого не бачила, я відчула дещо. То був наче фантомний біль у кінцівках. Мені здалося, що я знову відчуваю власні руки. А на них я відчула щось крихітне, тверде і напрочуд, напрочуд тепле. Моє немовля, мій маленький штовхач. Я змогла. Проти всіх законів природи я виявилася достатньо сильною, щоб виносити ренесме. випустити її, поки вона не зміцніє достатньо, аби жити без мене. Гаряча точка на моїх фантомних руках відчувалася і Я вхопилася за неї. Притисла її до того місця, де мало бути моє серце. Тримаючись за теплу пам'ять про свою донечку, я усвідомила, що зможу терпіти стільки, скільки буде потрібно. Теплота навпроти мого серця ставала дедалі реальнішою, дедалі теплішою, гарячішою. Жар був таким явним, що важко було повірити – він уявний. Гарячіше. Неприємно. Занадто гаряче. Наче я вхопилася не за той кінець нагрітої плойки. Перший імпульс – випустити з рук розпечене залізо. Але в руках моїх нічого не було, і долоні мої зовсім не притискалися до грудей. Руки, як мертві, лежали вздовж тіла. Вогонь був усередині мене. Вогонь розгорявся, зростав і зростав, допоки не перевершив усього, що я будь-коли почувала. Я відчула, як у грудях у вогні щось пульсує, і втямила, що знову знайшла власне серце. Саме в ту мить, коли понад усе бажала ніколи вже більше нічого не відчувати. Воліла поринути у чорноту, поки ще мала таку нагоду. Мені кортіло піднести руки і роздерти собі груди, щоб вирвати серце. Тільки би припинити ці тортури. Але я не відчувала рук, не могла поворухнути жодним пальцем, наче їх не було. Коли Джеймс розчавив мою ногу своєю ступнею, то були тільки квіточки. То було, мов, хтось пір'їною лоскотнув мене. Я б за любки витримала це зараз, сотню разів витримала, сотню таких переломів. Я би витримала це й була вдячна. І немовля, яке билося в мої ребра, шукаючи шлях назовні, то було ніщо. То було, мов скупатися в холодній водичці, я б витримала це тисячу разів. Я б витримала це й була вдячна. Вогонь палав нестерпно, мені хотілося верещати, благати будь-кого вбити мене просто зараз, бо я не витримаю і секунди такого болю. Але я не могла поворушити суставами. Тягар і досі лежав на грудях, причавлюючи. Я усвідомила, що тепер мене тиснула не темрява це було моє власне тіло. Таке важке Мене огортало полум'я, яке прогризало собі шлях від серця Розповсюджуючись нестерпним болем у плечі й живіт Звільняючи собі шлях у горло, язиками своїми лижучи моє обличчя Чому ж я не могла поворухнутися? Чому ж я не могла скрикнути? Такого мені не розповідали Мій мозок був диво ясний, загострений нестерпним болем Отож відповідь Прийшла майже водночас із запитанням. Морфій. Здавалося, відтоді, як ми обговорювали все з Едвардом і Карлайлом, я померла тисячу разів. Едвард і Карлайл сподівалися, що велика кількість знеболювального допоможе приглушити вогонь отрути. Карлайл уже випробував це на Еміті, але тоді отрута подіяла швидше, ніж знеболювальне, і просто заблокувала доступ ліків у кров. Знеболювальне не змогло розповсюдитися по тілу Я намагалася втримати спокійний вираз на обличчі Кивала й дякувала своїй так рідко щасливій зірці За те, що Едвард не здатен читати мої думки Адже я вже випробувала суміш морфію й отрути в своїй крові Та знала відчуття Я знала, що полегшення, яке приносить знеболювальне Фактично нівелюється вогнем, котрий палає у жилах коли отрута розтікається в крові. Але навіть не збиралася натякнути їм на це, бо від цього він ще не охочеш, щоб зважувався на моє перетворення. Але я й уявити собі не могла, що Морфій матиме на мене таку дію, що він пришпилить мене до ліжка і знерухомить, паралізує мене, поки я палатиму зсередини. Я пам'ятала всі розповіді, знала, що Карлел намагався поводитись як найтихіше Аби його не викрили, коли він так горів Я відала зі слів Розалії Крик не приносить полегшення І сподівалася, що зможу триматися Як Карлайл Що я повірю словам Розалії І зціплю зуби Адже кожен зойк, який зірветься з моїх вуст Терзатиме Едварда А тепер-то був, здавалося, поганий жарт Я справді дотримувалася власного слова Якщо я не можу скрикнути як я попрошу їх убити мене, я хотіла тільки смерті. А краще ніколи не народжуватися. Вся вага мого існування не могла переважити цього болю. Не була варта того, щоб терпіти цей біль і ще бодай мить. Хай я помру, хай я помру, хай я помру. І довго, довго, нескінченно довго це було єдине, що я відчувала тільки пекельні муки. Тільки власні беззвучні волання, тільки благання про смерть. Нічого більше. Навіть часу. Це була нескінченність, без початку й кінця. Одна безмежна мить болю. Лише одного разу я відчула переміну, коли біль подвоївся. Нижня частина тіла, змертвіла після морфію, раптом теж запалала. Порваний зв'язок відновився, зцілений язиками полум'я. Нескінченне палання тривало. Це могло тривати секунди, дні, тижні, роки, але зрештою у мене знову з'явилося відчуття часу. Три речі трапилися водночас. Вони були пов'язані, і я не віддала, котра із них йшла першою. Плин часу відновився, вплив морфію послабився, сили почали повертатися. Я відчувала, як потрошку до мене повертається здатність контролювати власне тіло, і нові відчуття стали зарубками в часі. Я збагнула це, коли спромоглася ворухнути пальцем на нозі, а тоді стиснути кулаки. Я збагнула це, але не змогла скористатися з цього. Хоча полум'я не зменшилося ні на градус, ба більше, у мене з'явилася здатність по-новому відчувати його – Усвідомлювати окремо кожен пекельний язичок полум'я, який лизав мене зсередини Я втямила, що можу міркувати Змогла згадати, чому саме не здатна кричати Згадала, навіщо згодилася на ці незносні тортури Згадала, було дещо, що може виявитися вартим цих тортур Ці спомени прийшли саме вчасно Бо я вхопилася за них, коли тягар щес із мого тіла Ніхто б, спостерігаючи за мною, не помітив цієї зміни. Але всередині, коли я боролася, щоб ні крик, ні рух не зрадили мого болю, щоб нікому іншому не завдати прикрості, з'явилося відчуття, що від стану, коли я була прив'язана до стовпа, на якому горіла, я перейшла до стану, коли сама відчайдушно чіплялася за цей стовп. У мене тепер було достатньо сили, аби нерухомо лежати, поки мене підсмажували заживо. Слух мій прояснявся, я тепер сама могла рахувати шалений гучний стукіт серця, який відбивав час. Могла рахувати тихі вдихи і видихи когось, хто був зовсім поряд. Вони були повільними, отож я зосередилася на них. Вони означали, що більше часу минуло. Краще, ніж коливання годинникового маятника, ці вдихи і видихи відлічували секунди і наближали кінець горіння. Мені додавалося сили... Думки мої прояснялися. Коли з'явилися звуки, я почала дослухатися. Легенькі кроки, потім шепіт повітря, яке гойднулося, коли відчинилися двері. Кроки наблизилися, щось натиснуло на моє зап'ястя. Я не відчувала холоду пальців. Полом я випалуло із гадку про холод. Досі жодних змін, жодних. Легенький доторк, дихання діткнулося моєї обпаленої шкіри. І запаху морфію не зосталося. Знаю. Белло, ти мене чуєш? Я знала. Безсумнівно знала, що коли розчіплю зціплені зуби, втрачу контроль. Заволаю, заверещу, почну крутитися й кидатися. Якби я розплющила очі, якби хоча б поворухнула пальцем. Будь-яка зміна поклала б край моєму самовладанню. Бело, Белло, кохана, ти можеш розплющити очі? Ти можеш стиснути мені долоню. Потиск пальців. Не відповісти цьому голосу було важче, але я лишалася нерухомою. Я відала, що теперішній біль у його голосі не йшов у жодне порівняння з тим, який міг би бути. Зараз він тільки боявся, що мені, певно, болить. Карлайле, може, я запізнився? Голос звучав приглушено, і на слові запізнився, зірвався. Моя рішучість на мить похитнулася. Слухай її серце, Едварде. Воно дужче, ніж навіть Еметове було. Я ніколи не чув, щоб серце билося так живо. З нею все буде чудово. Так, я мала рацію, коли стрималася. Карлайл розрадить його. Йому не доведеться страждати разом зі мною. А її... її хребет. Її ушкодження були не набагато гіршими за травми Есме. Отрута стілить її, як стілила Есме. Але вона така нерухома. Я точно зробив щось не так. Або щось так, Едварде. Синку, ти зробив усе, що зробив би я. І навіть більше. Я не певен, що мені б вистачило наполегливості. Вистало віри для того, аби врятувати її. Припини картати себе. З Белою все буде гаразд. Уривчастий шепіт. Вона, мабуть, конає. Ми не можемо бути певні. У неї в крові було забагато морфію. І ми не відаємо, який ефект це мало на неї. Щось легенько натиснуло мені вище ліктя. Шепіт. «Белло, я кохаю тебе. Белло, вибач мені». Як я хотіла відповісти йому. Але я не завдам йому більше болю, поки маю сили триматися спокійно. І весь цей час пекельний вогонь продовжував випалювати мене. Але в голові моїй було дуже ясно. Я могла міркувати над щойно почутою розмовою, могла згадати, що зі мною сталося. Могла думати про майбутнє, і при цьому залишалося ще місце для страждання. І для хвилювання. «Де моя дитинка? Чому вона не тут? Чому вони не згадують її?» «Ні, я залишуся тут», – прошепотів Едвард, відповідаючи на невимовлену думку. «Вони самі впораються. Яка нестандартна ситуація», – зауважив Карлел. «А мені здавалося, що я вже все бачив у житті». «Я займуся цим згодом. Ми займемося». Щось м'яко притислося до моєї попеченої долоні. «Я певен, що ми у п'ятьох зможемо уникнути кровопролиття». Едвард зітхнув. «Я не знаю, на чий бік ставати. Я бухоче відшмагав обох. Мабуть, згодом». «Цікаво, як Белла до цього поставиться? На чий бік вона стане?» Зронив Карлел. Короткий, напружений смішок. «Я певен, що вона мене здивує». Вона завжди дивує. Карлайлові кроки стихли вдалині. До мого розчарування я не отримала жодного подальшого роз'яснення. Чи не балакали вони так загадково, тільки для того, щоб подратувати мене? Я знову почала рахувати Едвардові вдихи й видихи, щоб карбувати плен часу. Через 10 943 вдихи інші тихенькі кроки прослизнули в кімнату. Легші і ритмічніші. «Дивина. Як я можу розрізняти такі відмінності в кроках, яких до сьогодні я взагалі не могла вчути?» «Скільки ще?» – запитав Едвард. «Уже недовго», – відповіла Аліса. «Гляди, як ясніше її чоло, і я бачу її дедалі чіткіше», – зітхнула вона. «Досі переживаєш?» «Так, дякую, що нагадав», – буркнула вона. «Ти б також перелякався, якби усвідомив, що твої здібності обмежені». Найкраще я бачу вампірів, адже я одна з них І з людьми теж не виникає проблем Адже колись я була людиною Тільки не можу бачити нічого про цих дивних напівкровок Бо вони належать до виду, з якими я не маю жодного досвіду Ба Зосереться, Алісо Гаразд, зараз Белу зовсім легко передбачити Запала довга тиша Потім зітхнув Едвард Це був цілком інший звук Щасливіший з нею справді все буде гаразд. Звісно, річ. Ти не була такою оптимістичною два дні тому. Два дні тому я ще толком не бачила. Але тепер, коли вона позбулася усіх білих плям, це простіше простого. Ти не могла б зосередитися заради мене. як що рахувати в годинах? Скільки ще ти відводиш їй часу? Аліса зітхнула. Ти такий нетерплячий. Гаразд. Дай мені сек... тихий подих. Дякую, Алісо. Голос його був радіснішим. «Скільки ще? Невже вони не могли вимовити цього вголос для мене? Невже я забагато прошу? Скільки ще секунд я палатиму? Десять тисяч? Двадцять? Ще один день? Вісімдесят шість Чи ще більше? Вона просто засліплюватиме». Едвард приглушено загарчав. «Вона завжди засліплювала». Аліса фирпнула. «Ти знаєш, що я маю на увазі». «Поглянь на неї!» Едвард нічого не відповів, але слова Аліси дали мені надію, що зрештою я не нагадувала брикет вугілля, яким почувалася. Відчуття було, що дотепер я точно вже мала перетворитися на купу обпалених кісток. Кожна клітинка моїх кісток обернулася на попіл. Я відчула, як Аліса, мов вітерець, вислизнула з кімнати. Чула шелест тканини. Чула, як дзищить лампочка – що звисає зі стелі. За вікном я чула, як вітер ковзає по стінах. Я чула все. Внизу хтось дивився бейсбол. Маринери вигравали на два очки. Зараз моя черга. Гавкнула Розалія на когось, а у відповідь долинуло приглушене гарчання. Гей, ви там! Втрутився Емет. Хтось зашипів. Я прислухалася, але більше нічого не вчилося, крім гри. Бейсбол був не таким цікавим, щоб відвернути мене від болю Тож я почала знову дослухатися до Едвардового дихання, рахуючи секунди Через 21 917,5 секунд біль змінився Гарна новина Він почав щезати з кінчиків пальців на руках і ногах Зникати повільно, але це вже було щось новеньке Мабуть, це воно Мабуть, біль починає відступати але була й погана новина. Вогонь у моєму горлі змінився. Горло не тільки палало. Воно почувалося, як пергамент. Сухий, як кістка. Спрагле. Палючий вогонь. Палюча спрага. Ще одна погана новина. Вогонь у моєму серці ставав іще гарячішим. І як це взагалі можливо? Моє серце биття і так квапливе ще пришвидшилося. Вогонь збільшив його ритм до нового шаленого темпу. «Карлайле!» – гукнув Едвард. Голос його був тихим, але чітким. Я була певна, що Карлайл почує його, якщо він у будинку або десь поблизу. Вогонь відступав із долонь, залишаючи їх блаженно безболісними і прохолодними. Але відступав він до мого серця, яке палало, мов сонце, і билося з новою лютою швидкістю. Карлайл увійшов до кімнати, Поруч із ним була Аліса. Їхні кроки були такими чіткими, я навіть могла сказати, що Карлел іде праворуч, на півкроку попереду Аліси. «Слухайте», — звернувся до них Едвард. «Найголоснішим звуком у кімнаті було моє пришвидшене серцебиття, яке стукотіло в такт із вогнем». «А...», — мовив Карлел. «Майже скінчилося». Полегшення, яке принесли його слова, затьмарилося невгамовним болем у серці. Але вже за зап'ястя моє звільнилися, і кісточки на ногах. Там уже вогонь цілковито згас. «Скоро!» – радо погодилася Аліса. «Я покличу всіх. Може, Розалія краще...» «Так, нехай дитина залишається подалі». «Що? Ні! Що він мав на увазі? Нехай моя дитятко залишається подалі! Що він собі думає?» Пальці мої смикнулися. Роздратування... Пробилося крізь ідеальну маску спокою. Тишу в кімнаті порушувало тільки гучне, як відбійний молоток, серцебиття. Всі на мить завмерли і припинили дихати. Мої норовливі пальці стиснула долоня. «Белло, Белло, кохана!» «Чи зможу я відповісти йому і не заверіщати?» Я поміркувала про це хвильку, а тоді вогонь, який відступав із ліктів та колін, з новою силою прошив мені груди. «Ні». «Ліпше не ризикувати». «Я їх закличу просто зараз», – мовила Аліса, і в голосі її прозвучала нагальність. А тоді я відчула повів вітерцю, коли вона вислизнула з кімнати. А далі… ох, серце моє зірвалося, воно забилося, як вертолітний гвинт. Звук був майже безперервний. Враження було, що воно зараз вихопиться крізь ребра. Вогонь палав у грудях, засмоктуючи останні язики полум'я в тілі». Щоб підживити неймовірний, палаючий біль. Цей біль приголомшив мене. Відірвав мене від стовпа, за який я чіплялася. Спина моя вигнулася дугою, наче вогонь у серці тягнув мене до гори. Жоден мій м'яс не поворухнувся, коли тіло рухнуло назад на стіл. нутрі моєму розпочалася боротьба. Прискорене серцебиття силкувалося перегнати полум'я. У цій битві не було переможців. Полум'я було приречене. Адже зжерло все, що ще можна було зжерти. Але й серце моє галопом мчало до свого останнього удару. Полом'я зібгалося, зменшилося до єдиного людського органу, який іще залишився в мені, в останньому незносному стрибку. У відповідь на цей стрибок пролунав глибокий, слабкий удар. Моє серце зробило перебій, а потім іще раз тихо стукнуло. І все. Ніхто не дихав. Навіть я. Якусь мить, усе, що я усвідомлювала, то була відсутність болю. А тоді я розплющила очі і з подивом витріщилася поперед себе.